R. Isisen R. In the name of Allah, blessings be upon Allah, after the first news of the Prophet, we Održimo jedno kraće predavanje jer smo vidjeli da je velika potreba da dolaze nemo učenici i učenice koji ne znaju osnovne stvari vezano za svoju vjeru, a te imeni kako se ova vjera uči. A to ako se ne zna, onda se ova vjera ne može nikako ispravno učiti. Jer kad učiš nešto, a ne znaš metod kako se to pribavlja, onda ćeš sigurno pogriješiti. Prvi stepen u znanja, ko znanja je oholost. I mnogi ljudi na tom stepenu padnu. Nešto malo osjeti, miri sa znanja i onda umisli se i ode i nema ga više nigdje. Zato ću mi ako Bog da da sljedeće vrijeme, pa kad bi zapamtili makar i jedan posto, Ja bi zamolio sestre tamo da sada ne kupuju kafu ni ništa nego da sjedu fino i da slušaju predavanje, da i učiteljice upozori, iako je bitno, nemam puno vremena. Tako kad bi uzeli 1% od svega što čujemo noćes i svaki put po 1% od stotinu predavanja imamo stotinu stotinu koristi. Svako predavanje mora započeti kad se govori o znanju sa jednom stvar, a to je iskreno Uzvišni Allah kaže u suri Ikhra prva objeva Ikhra bismirabik, što znači uči u ime gospodara svoga. To jeste ovu vjeru uči odma iskreno i tako treba kad dođeš i radiš nešto odma da to bude u ime gospodara. Ne zbog toga što te neko natjerao, ne zbog toga što hoćeš da se duhovno smiriš, jer znaš da neispravo mnoge stvari radiš i onda hajde to i ja ću nekako par puta, nešto da pokušam, pa onda kaže me to nisam uspio oko drugi je krivica i tako dalje. Nego radiš da bi se uzvišenom gospodaru približio. Ne možeš samo biti iskren, a da ne učiš, niti da učiš, a da mi si iskren. Zato uzvišeni Allah kaže iqra bismi rabik, to jeste uči sa iskrenošću radi svoga gospodara. To je jako bitno. Mi ćemo se posebno osvrnuti kasnije, ako Bog da, sjedi lijepo, na, na poglavlje iskrenosti. Tu ima dosta stvari i mi ćemo, ako Bog da, tome se poglavlju posebno osvrnuti. Ovo islamsko znanje, da bi se da bi se ovaj stjecalo, mora se stjecati onako kako to ulema Lema dosada radila. Ne može se stjecati kako mi to danas vidimo na časim, času biologije, na času hemije, na času matematike i tako dalje. Gdje učenik sjedi kao nekakav kauboj, raširio noge i onda zove učitelja Fritz Hans, kako gude se zove, aj vamo, šta treba i tako dalje. Na takav dačin mislite da Allah hoće da ovo znanje svakom da? Pa mi nećemo da uspemo vodu iz koje je naša majka pila ili naša kćerka, nećemo da uspemo vodu u tu čašu da je popijemo, zašto? Jer osjećamo nekakvu vrstu kerahijeta, a da Allah da nekome znanje islamsko što je najčasnije ovdje na Danijavoku, nekome ko to ne vrijedi. Ko, ko nije za toga će mu dati Allah, neće mu dati, on će pokušati, on će malo vidjeti i onda će taj sam uvidjeti da to nije za njega. I ko ćeš gore onda? U ovome vremenu mi ne možemo živjeti bez islamskog znanja. A ne možemo imati islamsko znanje bez islamskog edeba. I prvo što ko ljudi se pokaže kada im se usmrdi njihovo srce jeste da nemaju edeb prema islamskom znanju. Ti nam kažeš, kaže Allah, kaže njegov poslanik, nije to o tomu. Kad mu kažeš reko tamo neki a, mislilac ili neki bogataš, on uspravno stoji skoro da zaplače u tom svom stojanju, u tom svom namazu. Zato što trebamo da uradimo, današnja lekcija je ponašanje učenika. Kako učenik treba da se ponaša na času? Prva stvar jeste da učenik treba da izbjegava ono što mu ometa nastavu da uči Kur'an na pamet. Neko ko uči sufero, nešto što će ga umetiti u toj suferi. Nešto što će ga umetiti u onome što uči na pamet. A često danas dođeš i ti si kao navatri, sjediš i, i ne možeš ono bez onoga mobitela. Kao da je dio bubrega tvoga izveđen iz tebe i onda ti jednostavno ne možeš da funkcionišeš dok ti njega ponovo ne vratiš i uzmeš ga u ruke i onda gledaš Facebook status, gledaš Whatsapp, gledaš Viber, gledaš ovo, gledaš ono, nemaš šta ne gledaš, a došao da učiš Kur'an. Ili dopisuješ se sa majkom, dopisuješ se sa ženom, dopisuješ se sa kćerkom i tako dalje. Takav čovjek nije došo da uči. On je došao da bude prisutan ovdje. On će biti to vrijeme prisutana, ali on od 100% onoga što mogu da nauči, on će naučiti 1%. Znači prvo što moraš kad uđeš ovdje, to moraš prvo. Znači, ugasiš ga, dogovoriš sa ženom, dogovoriš sa majkom, dogovoriš sa ocem, kada ćeš izaći i kada te čekaju. I kada ćeš... Pa da gori, tako je. Jer ljudi, kad idu na posao, šta se dešava? Oni ne mogu ti biti dostupni. Kaže, ne da šef. I onda, zbog oni 8, 9, 10, kol' gudje, satnica, šta se dešava ti? Ti ovaj... Neće da se javiš nikome na telefon. Tako je ovde, kad dođeš, prvu stvar što uradiš, izbjegavaš ono što te ometa, a to je, recimo, najviše danas handi, dopisivanje, a, a, gledanje tih statusa. Isto tako, kad dođeš, nemoj da dođeš, a ti ko navatri čekaš da ideš, nešto poslije toga da radiš. Imaju koji idu u kino, imaju koji glede, idu na utekmicu, koji će gledati utekmicu i tako da Jer njemu je srce vezano za ono što će igrati u osam ili devet, a ono što ovdje dođe, to mu nije srce vezano. I onda uči, ali on sve razmišlja kad će to, kad će to, jesam kupio pizzu, jesam nabio ovo, jesam uradio ono, trebalo i na kraju nema učenja. I onda sjediš i izgubiš cijeli dan, a ovo vrijeme se ne može platiti. Zato prvo što dođeš ovdje treba da riješiš pitanje mobitela i tvoga vremena. Ako si došao ovdje, onda si došao ovdje, nisi došao ovdje a ti si kod kuće na stadion sa društvom i tako dalje. Nema hendi, slobodno možeš ugasiti i ostaviti kući jer kažu pa eto može nešto da bude. Može li tako i na poslu, može. Al nikad nisi da tome brinuo u školi, mi se nikad o tome brinu zato za Allaha ako si ubjeđen, onda fino sjedi i stani i mirno se posveti, budi miran zašto se ne obavlja namaz kad imaš potrebu, fiziološku potrebu pa nema od tvog namaza kad si gladan, nema od tvog namaza ništa Tu su primjeri tako i u učenju Kurana, ti hoćeš da učiš Kur'an a tebi na glavi i u glavi sto nekih stvari, nema od toga ništa prvo moraš da otkroniš Ono što ti ovaj ometa pamćenje Kur'ana. To je znači prije metode. Često ljudi kažu koja metoda? E ovo je metoda prvo. Sjedi fino i nemoj koj svog jara na koji sjedi s ove strane i s one strane, uopšte da mu znaš ime. Sjediš i vidiš ono svoje. Allahu drag, ja sam došao iz 10set desetog, ja sam došao iz 20, dvacetog, ja sam došao iz 40 četrdesetog koja gudbe cirka i ovo je što ja hoću da naučim radi tebe. Ništa više. Ne znam ni kako se ovaj zove ni ovaj. Kad završimo, kad se družimo, e onda ćemo se upoznavati. Ali ako ti sve živo znaš šta se dešava muha, koliko puta ošla gore dole, normalno da nećeš naučiti ni jedan ajec za dva sata. Ja znam ljude koji uče za sat vremena po šest stranica. Koji nauče Kur'an za 2 i pol godine i kažu im učitelji, pa šta ti to radiš? Zašto naučiš? Ako od nas jedan džuz, pet mjeseci ne može da nauči. Zašto? Pa zato što nije posvećen. On je došao i on zna dva sata mora da bude. I on samo čeka kad će onaj sad da otkusat, tačno dva sata od kako je on došao i hajmo dalje. Tako to ne može. Prva stvar mora da bude da, da otkuniš o sebe šta? Ono što te ometa. Jel' tako pašamo? E, dobro. Jeste. Zatim... Da čovjek koji hoće da uči Kur'an, on mora imati srce drugačije. Mora imati srce čisto. Jer ovo srce ovde, ako ono ne valja, ne valja ti cijelo tijelo. Cijelo tijelo ti se pokvari. Cijelo tijelo se pokvari. Jer uzvišeni Allah ne da Kur'anu srce koje, koje nije čisto. Šte vidjeli posudu? Navodim primjer posude. Uzmeš u posudu uspeš nešto koja je prljava, nešto što je čisto, ko će od vas to da pije? Neće niko. Neće niko da pije iz nje. Nema veze što je ono čisto u njoj. Tako nema ni koristi od tih plodova od tog učenja Kur'ana. Zato kad dođe kući, sa svojom majkom će se svađati, sa svojom ženom, sa svojim mužem i svašta nešto će biti. Zašto? Zato što to srce nije bilo čisto i nije dalo prave plodove. jest. Jer morate znate ovu stvar. Jeste vidjeli zemlju, razumijetelo, zemlja u kojoj se sije. Ona je upravo tako primjer kao srce. Srce je ono u što se stavlja sjeme. I ono kad uđe, prođe jedan period dok ti vidiš da vidiš da je ono niklo. Ali treba da nikne kod nas, uopšte ne uđe u srce, ostane još na jeziku. I onda ćeš vidjeti ljude naučija medžuz Ne zna, a međuzetna tri mjeseca. Zato što sve ostalo ovdje nije još ušlo u srce. Vi manji pogotovo morate da naučite dosta na pamet, pa ćete poslije onda učiti da što više razumijete. I Ima ljudi koji dođu ovdje, to sam primijetio, on se stidi. Neće čovjek koji je stidljiv nikad nešto naučiti. Zapamtite. Stidljiv čovjek... Pa eto kako ima ovi manji ima ovi veći mene stidja, imamo imam veliko godina. Nema. Ako hoćeš da učiš moraš stid svoj, da otkloniš jer u tome nije pohvalan stid. Jer taj te stid spriječava da naučiš svoju vjeru. Ne, ne, nego upravo tada uči. A isto tako ljudi koji su oholi neće nikad naučiti. Pa šta ja imam tamo da naučim? Ko je onaj, ko je ovaj? Tako ako se postaviš vjeruj mi, to je prvi znak da ćeš uči tekfir. Zapamte, to ovi stariji malo znam. Prvi znak da ulaziš u tekfir, jer ti si već sebi dao pravo da selektuješ na tom nivou, kasnije ćeš onda samo se upgrade za drugi i tako dalje. Zato uzmi i uči, zabavi se naukom, Allah će ti dati u tome bereket. Zatim, o ponašanju učenika je jako bitno da čovjek, da učenik bude poslušan svome učitelju. Nije znači kao što smo nadali tamo kodovi drugi. Oni jednostavno nemaju tog edeba. Oni, oni s tobom pričaju po imenu zovute prvim imenom Haj vamo, sjedi, Sedi Zagrliga i, i tamo svašta nešto i čega opsuje kod nas toga nema. Tražiće savjet svaki musliman od svoga učitelja, prihvatiti njegovo mišljenje kao što bolesnik prihvata savjet iskrenog i iskusnog ljekara. Tebi kad nešto doktor kaže teško se to izbije iz glave zato što smatraš da je on onaj koji posjeduje znanje koje ti treba. E tako i kod, kod ovaj učitelja treba. Zatim kad tražiš sebi učitelja moraš u, učiti svoju vjeru kod onoga koji je sposoban, koji imate učitelja koji zna puno, ali ne zna to prenijeti. Kakva korist? Pa da dakle zna deset kirajeta, a on tebe, jer Allah, ne zna prenijeti to sve, a ima jedan učitelj koji zna samo jedan kirajet, i on će ti to super prenijeti, onda odabere ovoga. To je jedna sve. Znači, mora da bude sposoban, a, da bude pobožan, jer ima ljudi koji znaju, a nisu pobožni, zatim da je obrazovan da zna Kur'an i Sunnet, da zna svoju vjeru, da svoju vjeru ne prodaje. Jer ova nauka je vjera. Pa dobro pazite od koga svoju vjeru uzimate. Pogledajte sad ovde ima primjer kako su se učenici odnosili prema svojim učiteljima. Prvo, imali su puno poštovanja. Našli su sebi najobrazovanijeg najuglednijeg ali kaže jedan učenik ja sam dovio za svoga učitelja i govorio Allahu moj sakri mahane moga učitelja a ne uskrati mi njegov bereket to kad malo ovako ovi koji slušajte to prvi put možda ti, to nima ni ništa posebno ali ja koji sam svakodnevno o tome znao šta to znači kao učitelj ti imaš priliku Da pokažeš neke svoju mahanu namjerno ili nenamjerno, ili da je drugi primjere, da, da, da je procjene kod tebe. I šta se desi? I ti kažeš, pa on ima mahanu, vidiš, on voli da se šali. Ili on ima mahanu, nosi košulju ovakvu, ili on ima neku drugu mahanu, ne znam sad kakvi mahana može da bude, ali možda čak i da to nije mahana, ali je to pri tebi, ti smatraš da to je mahana. Jer tako se naučio kod babe i kod mame da se u tebe ukući tako radi i vidiš da ovaj nije to na što uradio. Ili je čovjek druge tradicije, drugog naroda. I, tako. I šta se desi, onda ti kažeš, ma jok nije on. Odmaga zbog te stvari odpišeš i onda šta se dešava, budeš uskraćen bereketa toga koji taj čovjek ima sa, sebi, zbog, sa sobom zbog te jedne stvari. I zato su učenici dovili... Gospodaru moj, sačuvaj me mahanu da primiti mahanu kod moga učitelja, pa da ne bude mi uskraćen bereket njegovog znanja. Danas mi koji živimo u okeanu Kufra ovde, moramo dobro ovu dovu da pazimo. Da je učim Allahu dragi, sačuvajme da otkrije mahanu, da primjetim mahanu ili da ta mahana ostane u mome srcu kod moga učitelja, pa da mu zamjerim i da se kasnim ovaj, udaljim od njega. Zatim kaže Rebija, koji je bio učenik i mama Šafije, nikad se nisam usudio piti vodu pre Šafijom iz poštovanja prema njemu. Pogledajte, a mi danas kad to slušamo mi uopšte ne možemo da shvatimo da je to nekad bilo norma i da su ljudi na to pazili da se ne poteše da ne popije vodu. Mi danas na predavanju čujemo samo čš kako se otvori sok, kako se jedu ćevapi kako ovo kako ono kako ljudi dopisuju se pričem i onda nije čudno što ti ljudi slušaju godinu 2 3 4 pet, ma on se ne seća uopšte da je bio na tom predavanju ima snimljeno predavanje nakon 5 godina on uopšte ne zna da ga je čuo ni da je bio tu sad vremena sjedio a kamo da se ukorisio onda zato vi koji dolazite ovdje gledajte da imate lijepo ponašanje znači ne da dođeš i zoveš učitelja ili učiteljicu prvim imenom ko se me na ču Zehro Alaikum selam. Abdullah, aj vam. To, to, su, to, su, to se može na baušteli tako da radi. To, se može, to mogu drvosjeće da rade tako. Jer on ne može tebe sada dovikuje sa... Tako. Moramo naučiti lijepo. Edeb, Imam Ebu Hanife je imao učitelja koji je bio devet godina mlađi od njega. Jesi, to je bio Imam Hamad i Suleiman. I on je, ovo, živio sedam ulica niže njega. I znači ima sedam ulica od imama Ibu Hanifej kuće do njegovog učitelja i on nikada iz poštivanja prema svome učitelju koji je devet godina mlađe od njega nije pružio noge prema njegove kuće. I zato kad pričamo imama Ibu Hanifu, kažemo, a, alima ovoga umeta. Sada kako nema alima koji nema greške. Ali hoće da kaže, znači Allah uzdigne one koji uzdignu znanje i poštuju druge. Ima neki alim, recimo Ibn Hazm, uzvišni Allah nije njegov meseb uzdignu iako je bio učen zbog toga što je bio u nekim stvarima previše kritičan prema ulem. I zato čovjek treba da na to pripazi. Treći primjer kaže Ali ibn Abi Talib Tvoja dužnost prema učenom čovjeku je da mu posebno nazoveš selam, kada selam nazivaš drugim ljudima, da sjedeš ispred njega, jeste kad je ovako halka, kad, je, kad se uči, da sjedeš ispred njega, ne da sjedeš tamo negdje na zid, da se nasloniš, pružiš noge, držiš mobitel u telefonu ili što neki rade, da izvinete, rašire noge ovako i naprave kod trokut i on uživa lijepo mu itd. Možda treba još i fotelu da se nabavi. Zatim, da paziš na pokrete ruku, jeste da, da ti ruke nam lataraju, da ovaj ne misli da li se tebi nešto dešava ili da ga kritikuješ, onda na, da ne namiguješ očima. Kod nas je to jako popularno. Kad hoćemo neko da, da omalovažavamo, onda mu namignemo svom prijatelju koji sedi pored njega okom i onda vidiš kakav. I tako da vi to možete zamisliti odmah. I to je sve vid ponižavanja tog svog učitelja. I da nikad ne kažeš stav tog i tog je suprotan tvome stavu. A to se često čuje. Mene nedavno neko upita, jel može se jesti u Turkiz, u desetom ima gore na Royman placu. Ja znam, čuo sam da oni nabavljaju negdje od nekog tamo Abdullaha i tako dalje, neki halal, da je to mjeseš, šta ja znam. A tu ima alkohola. Ja sad neću da kažem može ne... Ja izbjegavam da kažem da može. Jer, ko što sam navio jednom prijatelju, kad pored tebe neko se ljubi sa izvinjenjem, ti slobodno možeš da jedeš, teb to ne smeta. Pa kako da te ne smeta kad neko pored tebe alkohol pije? To je sve grije. I tako. I sad ti nju treba da kažeš halal slobodno. I onda ti uđeš tamo, sjediš, sve jedno, halal je meso, a sve oko mene je haram i smrdi i ovaj grijesimo okaljano. I ti uđeš unutra. A kaže meni, al taj, taj veli, on kaže drugačije. Pa onda pitanje tog i tog za tu fetvu. Znači to je jako ružno. Čuo si odgovor, ne slažeš se, uzmi pita koji su argumenti, da se razlože i objasni argumenta, koji imate neko drugi bolje argumenta i tako dalje. A tu je česta greška kad dođe do islama da ljudi da ljudi se onda, ali taj kaže drugačije. Ili što je još gore kada se desi kaže, ali ima jedna učena sestra, ona kaže drugačije od tebe. Jes, al še safet je rekao drugo. On mora da studira i svaki dan po 15 sati da uči, ali ima neka sestra koja je na internetu tamo i bogobojaznija u še i safeta, ona je, ona je učena a ni pred kim nije sjetla. Znači to su jako ružne stvari. Rako, jako ružne stvari. Da pred njim nikog ne ogovaraš. Što je nažalost danas ovaj svakodnevnica, da se mora neko spomenti ne jednom, nego više puta, znači za vrijeme nastave, da na razgovaraš sa učenicima, zatim kad ustane da ga navučeš za odjeću, da uporno ne zapitkuješ i da ti ne dosadi druženje sa njim. Nama često, to, o, o, ovaj, brzo dosadi čovjek, pogotovo ako nešto traži od tebe jer naša srca su danas vezana za materijalni svijet. Nisu za ahiret vezana jako, nego nešto nako ono slabo su vezana. I onda time brska veza potpuno slaba. I šta se desi čim nešto malo ti zasmeta, jel primetiš neku mahanu, otma se u dalji čovjek. Kad ga ispraviš dva, tri puta, oveće osjetiš, pa ja nisam tako, reko, ja sam reko ovako, počni sad da se raspravlja s tobom. I onda na kraju normalno to vodi da neće da dolazi, da neće da uči i onda na kraju on će ići tako od jednog učitelja do drugog a nije problem u njima, nego je problem u njemu samom, jer on to ne primjećuje. Zatim jako je bitno da čovjek kada ima učitelja da ga on nično ne ogovara. Ili kad neko ga ogovara da on ga odbrani. I ako ne može da ga odbrani, onda da ne bude u tom skupu i da se smije. Mi danas imamo ljude koji mogu sjeti sa svima. On može sjeti sa dvije suprotnosti. Znači, može sa iblisom i sa melekom da sjedi. Ova Ovaj kritikuje ovoga, je ovaj ovoga, a on može i na jednu i na drugu stranu. Kako je to srce? To srce ne može nikako da podnese. Ili si Ivamo, ili si inamo, ili nisi ni jedno ni drugo. A kako to može da bude? nego znači mora mora da ljubomoru ono čuvaš nešto to su sve znaci da ti voli što učitelja da ćeš da naučiš od njega ja ja, ja se stvarno ibatim kad vidim ljude koji su imali učitelja i taj učitelj koliko gud da ga žestoko kaznio koliko da ga žestoko ukori on ica nije pomislio da se naljuti na tog svog uči. Nego mu još bude teško što je došlo do toga da se nego ušteli na njega na njega naljuti. Zatim kod učitelja će da pristojno izgleda. Nema nikakvi oni petardi frizura. Nema nikakvi ovaj e, punkera od. Dođe, znači, one lančiće, svakakve nekakve frizure, nekakve hlače i tako dalje. Ne možemo uzimati od drugih ovaj modu, nego moramo se nositi kako treba. I on uči Kur'an, ali ti njega kad vidiš na uci, ti ne bi nikad rekao za njega, ne samo da uči Kur'an, nego da taj ni nikako ni musliman. Reklo bi za njega, ovo je vla. On kada bi tako umro, rekli bi, ovo je vla. I onda dok se na utvrdi, biće ukupan u nemuslimansko groblje. Zatim, da je sa abdestom. Ne dođe i uči, uči, uči, ili klanja i onda na kraju sjeti, kad ga neko opomene ili da se sjeti sam, treba i abdest. Ne, ne, to... I si kad izašao iz kuće bez unutrašnjeg veša. Nisi bez cipela, svi kad izaš u iskuću niz što znaš da su te stvari jako bitne tako je to, kad izađeš iskuće finno se abdestiš, pripremiš počešljaš, urediš nema, pogotovo danas muškarci nose tajce nekakve Robin Hood muškarci u tajcama, ne može to da ti obučeš nešto tanko, usko i kad sjedeš, možete vidjeti kao 3D sa svih strana vidiš iznutra šta je izvan veliku selam Zatim, da bude očišćenog srca, ovo je, ovo je jako velika stvar, da se kloni onoga s čim ga svijet ovaj zaokupe. Evo i pri Zatim, kad se ulazi u razred, da se traži dopuštenje tamo gdje treba da se traži dopuštenje. Kad se izlazi da se traži dopuštenje, ima oni koji odu kući, ti im ne znaš da je otišao u kući. Ima i da su došli, ti ne znaš ni da je došao. Neće uopšte da pokuca, i da, da ti se javi. I onda ti moraš njega ganjeti i ako ga ne primijetiš, bio je bio, nije bio gotovo završeno. Kada uđe, nazvaće selam svim prisutivna, a svome učitelju posebno. Isto tako će uraditi kad izlazi, jer prvi selam nije pritvrđenije od drugog. To je se ko što je prvi, treba tako i drugi. Neće nikog uznemiravati. siješće tamo gdje ima slobodno mjesto. Osim ako mu učitelj kaže sjedi tu, onda neće reći pa ali ja bi tamo, zašto? Zato što mu je tamo društvo. Ne, nego gdje mu je učitelj odredio. Ili ako učitelj ništa nije rekao, gdje mu učenici kažu. I ovdje često se ima problema, pogotovo među im starih. Kažeš mu nemoj tu sjest, on već u svom srcu našao, pa kako ti meni da tu govoriš? A ko si ti da meni govoriš? Jer mi ono svoje što imamo ne, ne vrijednujemo do toga. Da ovde sidi Hans i fric, e onda bi bilo potpuno drugačije. Onda bi se sjedlo fino, ne, to bi se poštivanje. Jer ta... Ne, ne pa. Ako su oni takvi, mi onda koji tu smo, još već pravo zaslužujemo. Kaže poslanik sallallahu alaihi voselem, ovdje iskoj blizu ima Mebu Davud, uh, nemojte vrijedjeti horoza. Jer on doista budi na namaz. Znači, horoz se ne smije vrijedjeti, omaložavati i tako dalje, koja životinja koja ne razumije, nasniti mi nju, zbog toga što radi jednu korisnu stvar, što ono kukuriće ujutru koje mi nikad ne čujemo. To je velika blagoda, a zamisla da koji te podučava harfovima, koji te podučava Allahovoj vjeri i tako dalje. Koji kaže, tebi ovako je rekao Allah, ovako je rekao njegov poslanik, Imaš ljude koji završavali velike studije, magistrate, doktorate, ali on ne zna se očistiti nakon fiziološke potrebe. Izađe, a i dalje je prljav. Ovaj dunjaluk je bitan, alahiret je bitniji. Pa onaj svijet traži onaj ko je u ubjeđen, a ovaj svijet traži onaj ko je u njega ubjeđen. I ko želi na njemu nagradu. Pa gledaj da imaš ovaj svijet, a da imaš i onaj svijet. Jeste. Dobro. Zatim, mi ćemo ako Bog da nastavi sa ovim, ali ukratko, ono što je najbitnije sada jeste da čovjek pokaže a, iskrenost i isto da uči svoju vjer vjeru, da svoje srce očisti od onoga što ćemo okupirati misli. To je najveći problem mobitelja. Znači da mobitel ne koristi, nego sebi kad kaže došao sam radi Allaha 15 minuta, a naj dođem 25 minuta, a od toga nemam ni minute prave koristi i niti urađeno radi Allaha ništa u tih 25 minuta. I onda da se poštuje ovdje, iako mi mnoge vas znamo uh, odranije ili u nekim smo, sa nekim smo u prijateljskim vezama i tako dalje, kad smo ovdje, toga nema. Ako ti neko kaže ti ako poštuješ Allaha, poslušaćeš i ono što ti se kaže i to je toliko odmene u akhiru da anilhamdulillahi rabbil alamin. Sledeće predavanje u subotu isto ćemo, ako Bog da nastaviti na ovu temu, jako je bitno, ali ćemo skratiti. Alassalamu alajkum.